Гравітація. Гравітація, чи сила тяжіння, це сила, яка притягує фізичні тіла одне до одного. Саме вона утримує нас на Землі, і завдяки їй ми відчуваємо свою масу. Цифри і факти. Згідно з легендою Ісаак Ньютон, 1643-1727, відкрив закон Всесвітнього тяжіння, спостерігаючи як падає з дерева яблуко. Сила тяжіння утримує кільця Сатурна на орбіті навколо нього. Щоб подолати земну гравітацію, космічний корабель повинен розвинути швидкість 11,2 км на секунду. Кожний, підстрибнувши вгору, неодмінно опуститься на Землю завдяки гравітації. Якби сили тяжіння не існувало, ми б покинули Землю і полетіли у космос. Гравітація визначає траєкторію руху зірок і планет, а на Землі щодоби викликає морські припливи. Ця сила додає нам ваги. Маса і вага Чим менша сила тяжіння, тим менша вага. У відкритому космосі, далеко від будь-яких тіл, Людина взагалі не відчуває тяжіння. Цей стан називається невагомістю, хоч маса людини, кількість матерії, ані трохи не змінилася. На Землі вага будь-якого тіла залежить від його маси. Наприклад, маса слона більша за масу миші. І гравітація впливає на нього сильніше. Ось чому слон важить більше, ніж миша. Взаємне притягання ми відчуваємо силу тяжіння тільки до землі, але насправді вона діє між будь-якими двома тілами. Що більша маса тіл, що ближче вони перебувають, то більша сила тяжіння між ними. Наприклад, два кораблі в морі взаємно притягуються, але сила їх тяжіння надто мала, порівняно з іншими земними силами, і просто непомітна. Однак два супутники – Зустрічаючись у космосі, де на них не діють інші сили, відчувають взаємне притягання, назване мікрогравітацією. Падіння з висоти Як і будь-яка сила, гравітація змінює швидкість і напрям руху тіл. Біля поверхні Землі тяжіння примушує всі предмети падати з однаковим прискоренням – 9,81 мл. Метри на секунду в квадраті. Хоч би якими важкими вони були. При вільному падінні у вакуумі швидкість не залежить від ваги. Легке тіло падає з тією самою швидкістю, що й важке. Цей ефект був помічений ще Галілео Галілеєм. Ілюстрації. Вільне падіння у затяжному стрибку з великої висоти парашутист відчуває невагомість. Насправді сила тяжіння і далі діє на нього, але їй протидіє опір повітря. Тільки за межами земної атмосфери у космосі можна відчути справжню невагомість. Від швидкості зльоту залежить, чи здолає ракета земне тяжіння і полетить у космос, чи впаде назад на землю. Першою космічною швидкістю називають таку швидкість, якої достатньо для виходу на орбіту, але недостатньо, щоб віддалитися від Землі. Супутники літають зі швидкістю, близькою до першої космічної. Космонавти і льотчики-винищувачі під час зльоту відчувають перевантаження, які викликають відплив крові від мозку до ніг що часто призводить до поганого самопочуття.